Catizma 14. Psalmul 101. Doamne, auzurgăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema de grabă auzi -mă, că s-au simț ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba.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 și băutura mea cu plângerea m-am o din pricina urgii tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am muscat. Iar tu, Doamne, învea veac și pomenirea ta din neam în neam. Sculându-te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii tăi pietrele lui și de țărâna lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Că va Domnul Sionul și se va arăta într-o slavă sa. Căutată spre rugăciunea celor zmeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a lui, Domnul din cer pe pământ a privit.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 Binecuvântați pe Domnul toți sincerii Lui, cei tari la virtute care faceți cuvântul Lui și -au auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pânărea și în vecii vecelor a mine. Aleluia, aleluia, aleluia, slava sfântului Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slava sfântului Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slava sfântului Dumnezeule. Doamne, mii Doamne, mii Doamne, Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur și în vecii vecelor. Amin. bine Binecuvintează al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu te foarte! Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cerce te te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cerce întins cerul ca un cort, cercea ce cu ape cele mai de deasupra ale lui, cerce pui norii suirea ta, cerce umbrii pe peste aripii vânturilor, cerce faci pe îngerii tăi duhul și pe slugile tale pară de foc.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 și pâinea inima omului întărește. se vor copacii câmpului, cedrili banului pe care i, -i se sădit, Acolo păsările-și vor face cuib. Locașul coco în închiparoși, Munții cei înalți adăpost cerbilor, Stâncii de scăpare iepurilor. făcut -ai luna spre vremi, Soarele și-a cunoscut apusul său. pusa întuneric și s-a făcut noapte, Când vor ieși tati fiarele pădurii. Puileilor lor ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Eșiva omul la lucru său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înselepciunele ai făcut. umplu tu -a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari.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 Fie slava Domnului în veac, veselise va Domnul de lucrurile sale. cerce ce caută spre pământ și îl face pe el de se tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Păcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufleteal meu pe Domnul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecelor, amin! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!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 Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu. Trimisa înaintea lor om, roba a fost rânduit Iosif, smeritul au punând în obez picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el, trimisa în păraturi și l-a slăbozit, căpetenia poporului și l-a liberat pe el. Pusul a pe el domn casei lui și căpetenie peste toată vuția lui.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 Pusa într ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham, trimisă întuneric și -a întunecat că ce au omărât cuvintele lui, prefăcută apelelor în sânge și au omorât peștilor, scosă pământul lor broaște în cămările împăraților lor, Zis și-a venit muscă pâinească și mulțime de muște în toate hotarele lor, pusă în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor. Și-a bătut viile lor și zmochinilor și-a sfărâmat pomii hotarilor lor. Zisa și-a venit lăcusă și o mie fără număr. Și-a mâncat toată iarba în pământul lor, și-a mâncat rodul pământului lor. Și-a bătut pe toți întâi născuții din pământul lor, pârga întregilor osteneli. Și-a scos pe ei cu argint și cu aur, și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitul sa a egiptul la ieșirea lor că frica de ei cu prințese. Întins în nor spre acoperirea lor și foc ca să le lumineze noapte. Cerut-au și-au venit preperițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și-au curs ape și-au curs râuri în pământ fără de apă. Că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avram robul lui, și-a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cea eleșei să într-o veselie.